Ràdio Begú. Ràdio so Begú. La sintonia del mar. La sintonia del mar.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 Bon dia i benvinguts al programa DSB Despertar, somiar i viure Com cada divendres de 10 a 11 del matí a Ràdio Bagú parlarem d'un tema diferent que ens ajuda a créixer interiorment que tingui a veure amb el fet de despertar la consciència atrevir-nos a somiar, desperts i ser capaços de viure aquests somnis Som Gabriel i Laia que us parlem amb la sintonia del programa composada i interpretada per Cesc. El pensament positiu parteix del supòsit que el que determina com ens sentim respecte a les coses que passen a les nostres vides no són els propis successos, sinó el significat que els donem en funció de les nostres creences, expectatives, valors i tot el bagatge d'experiències que hem viscut anteriorment. Ser positiu no és fàcil avui dia, però només és qüestió de parar atenció als nostres pensaments i entrenar la nostra ment per controlar-los al nostre favor. Comencem amb el programa d'avui, pensament positiu versus negatiu. Molt bé, Lalla, gràcies per aquesta introducció. Faré servir una mica el tema de la sincronicitat i ahir vaig trobar per casualitat un llibre que es diu El secret, el poder i de la ronda avain, Birn. I ens servirà avui com a introducció. Pensaments positius i negatius. Els teus pensaments són tant les paraules que sents mentalment com, la, com les que pronuncies en veu alta. Quan algú li dius «la vida em somriu», primer ho has pensat i després has pronunciat les paraules. Els teus pensaments també es converteixen en les teves accions. Quan el lleves al matí ja havias pensat de llevar-te abans d'emprendre en l'acció. No podemn prendre cap acció sense tenir-ne abans el pensament, abans del pensament. Els teus pensaments són els que determina que les teves paraules o accions siguin positives o negatives. Ara bé, com pots saber si els teus pensaments són positius o negatius? Els teus pensaments són positius quan són pensaments sobre el que vols i estimes. I els pensaments negatius són pensaments sobre el que no vols i no estimes. És així de senzill. Queda molt clar. Bé, continuem amb aquest tema que és tan interessant. Des d'aquí ja fem una crida a tothom que vulgui participar, i avui ja tindrem les línies obertes des del primer moment, Recordo el telèfon de la Ràdio Begú, és el 972-62-4303. Què busquem? Uh, doncs la gent que sigui positiva, que ara estigui dient bueno, tinc un bon dia i veu que el dia es maco, que a tothom li somriu, doncs té l'oportunitat de, de trucar a la ràdio i d'explicar el que sent en aquest moment i per què és positiva dintre de la societat i dels moments, les circumstàncies que vivim. També ha, esperem trucades o l'opinió de la gent que en certa manera tinc un pensament negatiu i quines conseqüències està vivint. Realment hi ha molt poques persones que tinguin realment la capacitat d'observar els seus pensaments i menys aquells que són capaços de transformar-los. Mm -hmm. Algunes persones sembla que, que tenen unes ulleres graduades en el mal sentit de que tot ho veuen positiu i hi ha d'altres que tot el contrari. Segur que coneixen persones amb dues visions. Hi ha moltes dites, llibres, informació relacionades amb la manera de pensar. Hi ha, per exemple, el llibre que acabem d'anomenar El secret, que és un llibre que, a més, es va fer un documental, on es parla de la llei d'atracció, una llei que és coneguda fa molt de temps i que aquí diu que està una mica amagada perquè no els interessa al el govern, que, que tothom ho sàpiga, perquè és una manera també de, així, de tenir la gent desinformada perquè realment així siguin més controlables. Uh -huh. I en què consisteix la llei de l'atracció? Eh, tinc entès que és una llei universal mm -hmm. Sí, diuen que és com, com la llei de la gravetat no? eh, mm -hmm. o, doncs, o podríem dir que és com un eco no? és que eh, tal com funcionem a la vida quotidiana jo, jo així, els pensaments faríem tu fas l'acció, penses alguna, dius cosa tens un comportament i reps això a canvi, vol dir que per exemple mentre més dones, més reps mm -hmm. i mentre més estimes, més t'estimen i viceversa, o al contrari no? és allò de dir, les persones negatives realment atreuen el negatiu te'l faràs, te'l trobaràs sí, és com una llei de polaritat no? o, de, mm. o fas com d'imant no? d'allò d'estàs portant a la teva vida el que realment estàs donant mm -hmm. rebem allò que projectem segons aquesta llei som capaços treure a la nostra vida allò que projectem amb la intenció i la direcció dels pensaments aconseguirem qualsevol cosa a la vida Podríem dir que allò que ens diem a nosaltres mateixos mentalment afecta radicalment a la nostra qualitat de vida. Exactament. Tothom coneix aquella que hi persona que és negativa, que tot ho veu d'una manera fosca i que realment no ens ajuda gaire perquè sembla això que ens anem impregnant d'aquesta energia o d'aquesta negativitat, no? Hi ha un dit també que diu que l'odolent s'enganxa, és... no? sí tot lo malo se pega Despectar, somiar i viure Jutja l'arbre pels seus fruits no per les seves fulles Eurípides, poder, poeta grec d'espectar, somiar i viure. És eh, Segons la llei de l'atracció de la que parlàvem, tots tenim l'habilitat de crear la nostra realitat i som responsables d'allò que tenim a la nostra vida, tant de d'allò positiu com de l'allò negatiu. I ja que és produït per la nostra ment, pels nostres pensaments, hauríem de d'atrevir-nos a pensar en positiu per fer la prova i així descobrir un món de possibilitats al nostre abast. Molt bé, t'agafo la paraula. Farem la prova, serem positius i realment el que farem ara és projectar la gent el nostre interès, el nostre cariño, la nostra estimació, la nostra positivitat i a veure què rebem. Et sembla bé? Sí, sí, aviam, aviam. Sóc que, bueno, si, si ara fem ús de la negativitat, que no, to, no sempre és dolenta, podríem bueno, si no ens escolta ningú. Realment, si no ens escolta ningú, doncs, si no ens contesten, contesten, serà perquè realment no hi ha ningú que estigui escoltant a la ràdio. Home, no sé, el que hi haurà, no? El eh? Bueno, així ja la proposta està feta. O... Oh, des d'aquí, la, la mestressa de casa, la gent que treballa... Encara que hi ha molts que no tenen aquest moment de trucar, no? Però podríem fer ús d'aquesta llei i diguem... Bé, bueno, estem aquí, volem ser positius, volem engrescar la gent... Volem ajudar una mica a tota la societat amb la nostra intenció... Volem fer un castell, com aquest que diu, com els castellets, no? De, de dir, bé, bueno, hi ha una acció eh, per endavant, volem crear expectatives... Volem recolzament, volen treballar en positiu... Ara mirarem a veure si aquesta llei funciona, perquè si no agafaré el llibre que vaig comprar i, no ho sé, llençaré la basura perquè potser a lo millor sí. m'he equivocat i he comprat un llibre que no serveix de res. Per encendre el foc. O sigui, ja estem amb un experiment avui, radiofònic. Si hi ha algú que ens sent i aquest tema li toca de ple, doncs a qui té l'oportunitat de defensar-ho? O contràriament, si hi ha aquell que és negatiu i diu que tot això de l'autoajuda, de la positivitat, eh, que són paraules buides, que no serveix de res... Però això de la positivitat és que ve de molt enrere, eh? I ja, Ahir em parlava amb el meu sogre i em deia que els jueus ja feien ús d'aquesta frase de, de que si projectes coses bones, reps coses bones a canvi. Ens estem remuntant a molts anys enrere Uh -huh. Però tant una informació que és és verídica, si no, no hauria arribat el dia d'avui això està clar, totes les creences antigues i tal van una mica amb aquest sentit no? fem, fem entrar una trucada a veure què ens diu el nostre o la nostra radiojunt hola, bon hola, bon dia hola, bon dia, com te dius? mira, sóc la Sílvia. la Sílvia? Molt bé. Encantat d'escoltar-te de, i ens agradaria saber la teva aportació. Ets una persona positiva o negativa, en principi? A veure, però jo estava escoltant i tot el que us expliqueu doncs, és allò que em ressona, no? Vull dir que, més o menys, ja vas treballant perquè tot sigui així. Sol ser una persona positiva, el que passa és que quan, en un moment donat, mentre allò, el xaparrón de negativitat, ostres, m'ofusco i ja no veig res, no? I llavors, eh, m'agradaria saber si, ah, com canviar el xip, no? el xip de, de la negativitat cap a la positivitat, no? i veure tot com, com més clar. No Bé. sé si m'explico. Uh -huh. Suposo que vull dir que no és tan senzill allò de dir, si sí, vale, ara pensaré en positiu, perquè clar, si les capes de dintre uh -huh. no, no estan a, a, en ressonància, no, sé, no sé si s'aconsegueix sí. màstim o no. Totalment d'acord. Eh, en principi, te podria dir que normalment una de les coses que fem, és que, diguem-ne, ens eh, representem amb el personatge que tenim a dins. No? Normalment el que fem és, quan una persona té pensaments negatius, doncs s'identifica amb aquell personatge i tot ho veu negatiu. En certa manera el que podem fer és ampliar una mica aquesta visió i dir que bueno, aquesta és una part de la, del nostre interior, del nostre ser, però que no, no és l'única i és alimentar realment aquesta perquè de vegades el que fem és si volem amagar això o volem que no es vegi el que li donem és més importància de i el que s'ha d'entendre també que tothom és negatiu o positiu en certa manera i en certs moments no? i que som parts de la mateixa persona que passa que ens anem amb un cantó o l'altre Estàs parlant suposo d'allò que diu en Ego i tot això o no? Sí, es podria dir així no? o sigui, jo penso que dins de cadascun doncs, tenim diverses personalitats i que potser a lo millor la que més surt és que, la que més alimentem la que, el, com diu la, la llei de l'atracció, no? el que tu penses el que es reprodueix si sempre posa atenció a lo negatiu al final el teu personatge és el que pren tota la força i pren el protagonisme i no deixa que, que altres personatges doncs, puguin sortir Exacte. perquè jo voldria que tots els personatges positius fossin sempre no? I, i ja ho aconsegueixo el que passa és que sempre en un moment donat pam, no? Caus, no? tot allò que, que tenies format desapareix per després tornar a, a, a enganxar sí. No? Sí. això és sí, interessant sí. també el fet de no, de no donar massa importància pues, perquè totalment positius realment tampoc seria totalment bo no? perquè de, de què ens ajuda la negativitat o així de vegades el que vol és protegir-nos i de vegades, si volem que desaparegui d'una manera o d'una altra, no no no vull ser negativa, no vull pensar en el que estem fent, de certa manera, reforçar o surten en el moment més inesperat. Sí. Doncs és arribar a un acord amb un mateix, no? de dir, bueno, és normal que de tant en tant pensi negativament, que és el que hi ha de bo amb això, me vol protegir, en certa manera, i ara pensaré o polaritzaré aquest tema i m'aniré a l'altra banda i miraré a veure quina dos parts. I després, sàpiguer també que un no és ni positiu ni negatiu, sinó que un és alguna més d'això. O sigui, bé. tu ets més gran que el teu pensament. Pens, vale? I a partir d'aquí tu et converteixes en una observadora i després tu vas calibrant i poses una mica el teu punt de vista des del punt de vista com a observadora. Tasca difícil, però no impossible. No, i, <ríe> bueno, saber pensar que la ment també com un múscul, no?, que vas entrenar, vas treballar i així, i sí, és un descobriment personal molt interessant en una forma de creixement, no? Doncs, moltes gràcies, us segueixo escoltant i animo a la gent a que us truqui, perquè a cap i al cap, si em, em fa vergonya tots trucar, però un cop ho has fet, doncs ja està. Sí. Moltes sí. gràcies, Sílvia. Moltes sí, gràcies, Sílvia. A veure, bon dia. Doncs, Adéu, bon que segueixis dia. escoltant la Ràdio Vagú i a veure si fem de tot això una, un foc molt que tingui un bon caliu, que escalfi a tothom. Gràcies per la teva aportació. Merci, bon dia. Bon dia. Despertar, somiar i viure. Per envellir, no deixem de riure, però si deixem de riure, envellim. Balzac, escriptor francès. Despertar, somiar i viure. Ara amb la trucada de la Sílvia, crec que és un bon moment per potser donar quatre línies de mètodes o algunes idees que ens poden ajudar a ser uh -huh. més positius. Sí, molt bé. Abans vo volia fer una aclaració en el sentit de que no podem estar en contra de, de nosaltres mateixos o d'aquesta part que tenim negativa també. Perquè d'abans el que es fa és crear conflictes, no? O sigui, sí. tothom avui dia més entén que ser positiu és una cosa bona, però no podem ser totalment positius, o sempre positius. Perquè si fent referència, per exemple, al Titanic... La gène molt positiva quan va construir el Titanic Tan positius, tan positius que inclús no, no portaven ni suficients eh, sistemes per, per, per sortir-se amb una catàstrofe, oix no? ens mm. hi varen faltar una mica les sortides. I si pensem bé això clar, com po ser el negativisme que, en certa manera sigué aigut més gent negativa, Pod al millor s'hauririen salvat tots en certa manera si miras que esta parte de unos dos días buenos és com aquella persona, per exemple, que tu la veus que dius... Va, s'ha de motivar, s'ha de motivar. I, per exemple, vas en cotxe i el vas animar i tal, i arriba un moment que s'inconscient i tu dius... Bueno, potser a lo millor hi ha persones que no haurien d'estar motivades o que no haurien de ser molt positives, perquè també és un perill. És trobar el punt just. Sí. Un equilibri entre el positiu i el negatiu. Sí, t'imagines amb aquella persona que és a lo millor una mica inconscient o és una mica nerviós i tal, i tu el vas animar. No, va, vinga, que no passa res, i condueix i tal, i arriba un moment que el tio... Vas a la nit, per exemple, conduint i et diuen bueno, ah, va, anem de pressa que a aquesta hora no passa a ningú i se passa el semàfor vermell, no? Mm. Que això és ser positiu? O mm. a on t'aporta aquesta positivitat, no? Sí, és que a vegades és difícil, també. Anem amb el pilot automàtic i no ens fixem realment en el que estem pensant. Sí, o sigui, podríem dir que ser positius és una part de la nostra, com dèiem la Sílvia, és una part de la nostra personalitat. I un altra part és ser negatiu, no? I, en certa manera, de vegades ser negatiu t'ajuda. Per exemple, si no hi gent negativa, potser no existirien els sistemes de protecció, als empreses. T'imagines que tothom siguis positiu, ah, no passa res, i aquí endavant... I sí. quanta gent coneixes, per exemple, que per el fet de que siguin molt positives, o així, arriba un moment que perden el, la por, perden el tema de protecció, no? Hi ha molta gent que es fa mal a la vida precisament per això. O sigui, hem de polaritzar una mica i pensar d'equilibrar aquestes dues vessants de, del pensament, no? Mm. Sí, pensant positiu a vegades també es confon amb el passotisme, no? Que dius, ah, tot anirà bé i passem sí. de tot, tampoc és això. Sí, no per vis? exemple la muntanya, quanta gent hi ha que es... tu vas, per exemple, d'excursió, no? I ai, ai, ai, si el que porta el tema de l'excursió és massa positiu i tu veus que se va enfosquint, que vindrà una tormenta i el tio, ah, no passa res, que això no serà res, quatre volves, mm. ja tens allà al cap de dos dies l'helicòpter trobant aquesta gent. Doncs o potser també mirant des d'un altre punt de vista ara anem al contrari no? imagina't que has de fer un viatge a la lluna i vas ser amb una persona negativa i t'ha començat ai ai que això tremola eh, eh, aniries amb una persona d'aquestes quina aportació faria no? o sigui t'has de pensar quins, quines conseqüències de jo poder, el millor sal, saltaria per la finestra perquè potser el, millor, el pitjor seria aguantant ella amb una persona d'aquesta mena molt bé, doncs ara, diguem una mica, parlem de les idees o accions que podem emprendre al, per al fet d'entrenar una mica la ment per ser més positiva o més útil. Doncs podem fer ser conscient i observar el fluxe de pensaments. Podrien explicar un exemple, o sigui, els pensaments podríem dir que són com núvols, no?, amb mm. el, el cel que tu vas passant pel cap i, i el problema es dona quan tu agafes un pensament i el desenvolupes. T'agafes amb ell i vas dir, bueno, això i te fas la pel·lícula, no?, que diem, i ai, per exemple, és d'anar de viatge, ai, sí, però trobaré molt de trànsit, veus la televisió i dius, plourà molt, hi ha molts accidents, o sigui, estàs desenvolupant aquesta pel·lícula i aquesta pel·lícula el que te fa, en certa manera, és no t'ajuda gens, no?, és una mica... Doncs el que hauríem de fer en aquest sentit és ser conscients de, de la conversa que tenim mental, però en certa manera no reaccionar i no fer pel·lícules, no? Perquè de vegades aquestes mm. pel·lícules ens condicionen molt. I també és interessant el, el to amb el que ens parlem a nosaltres mateixos mentalment. Sí, això és com deien que potser una mica l'educació a nivell intern seria com l'educació d'un nen, no? que de vegades, ho sigui, hem de ser molt crítics o han de ser, donar molta disciplina, però també hem d'afluixar i ens hem de donar un espai i, i estimar-nos a nosaltres mateixos. Després, un altre punt seria adonar-se que si les altres persones, si ho podem fer, doncs nosaltres també ho podem fer, és possible per nosaltres. Això seria copiar patrons de conducta. Uh -huh. O sigui, una persona més o menys amb la mateixa circumstàncies que nosaltres, si actua d'una manera positiva, això ens indica que nosaltres també ho podem fer. Perquè si, si no, és que som, ens aneguem a nosaltres mateixos les, les possibilitats. Una eina que pot ser molt útil també és la respiració. Perquè quan respirem, o sigui, respirat, relaxadament, respirar d'una manera pausada ens evita que, que tinguem negativitat respirant també a fons davant d'una situació d'angoixa o negativitat podem fer que reconduir la Ser agraïts també ens ajuda a ser més positius si agraïm tot el que tenim en aquests moments si tenim feina casa, gent que ens estima, si fem un hàbit de donar-les gràcies cada dia, això ens ajudarà també a ser més positius. clar això avui dia és algo que realment estem fent una societat una mica dèbil en aquest sentit, no? Perquè si, si mirem una mica enrere, abans qualsevol família d'Espanya agafava els seus fills i agafava quatre coses que tenia de casa i se'n anava a recórrer tot Espanya amb un i avall <ríe> i amb aquella il·lusió i, i avui dia ho tenim tot i veus aquella persona que, que diu oh, que jo tinc una vida ah, és que no, no tinc molts de problemes surto de treballar cada dia a les 8 i clar, tu li dius bueno, surts a les 8 amb aire condicionat, estàs ben alimentat o sigui, s eh, realment és una feina que no, sigui molt, no hi ha molts i això, o sigui, realment eh, no sé si podem estar d'acord amb aquesta societat, una mica ens han tornat una mica ens fan una mica adictes a necessitar coses sí, una mica tiquis-miquis <ríe> també no? sí. o siguissim amb aquella gent o imaginen la gent que éss nouvinguts no? que venen aquí uh -huh. quearri amb una, amb una patera i estan en allà arriben a la platja i han perdut a millor la, la meitat dels companys i aquella persona realment tot el que té per davant és positiu i és bo perquè ha estat un moment que de pèrdua ha perdut tot. No? Nosaltres ho tenim tot i no ens adonem que realment si tenim totes les necessitats cobertes, tenim una mica de cariño i una mica de, de recolzament al voltant, doncs realment són rics, no podem ser negatius en aquest sentit. Uh -huh. A més, el ser negatiu en una situació límit no t'ajuda res. Es deia, per exemple, que als camps de concentració, les persones que se sobreposaven o vivien eren aquells que eren positius, que s'aixecaven al matí i tenien una il·lusió. El que s'aixecava al matí sense il·lusió, anaven caigant. Això hi ha un llibre molt interessant que es diu Víctor Frankel, que parla de... de la, era un, un un científic alemán, un psiquiatre, que parlava de tot això, de, de com resistir al cos o la ment davant de situacions crítiques. Les gent en aquell llibre, realment, és com polaritzar, no? Veure aquest, aquesta manera de viure amb aquell moment et pots adonar de realment de tot el que tens i de la sort que tens cada dia de viure com vius. Uh -huh. Jo recomano, per tota aquella gent que, que sigui negativa, però realment són llibres que potser a lo millor has de tenir una mica d'actitud per dir, bueno, ho vull llegir, sé que m'anirà bé, perquè potser depèn de la persona que ho llegeixi, doncs no, perquè realment és una mica crut. No? Mm. Si sí, a vegades costa llegir aquestes coses. Una de les coses, que dèiem, no? Ens hem de queixar menys i riure més. Això m'agrada. Riure és fantàstic. Sí, amb el riure eh, s'allibera oxitocina, que és una molècula generada de forma natural pel cervell que regula varis processos fisiològics, com ara les emocions. Amb el riure i amb el pensament positiu, eh, produint aquesta substància, millorarem la nostra capacitat de confiança i també promou l'activitat social i ens ajuda a superar les pors. Clar, la capacitat de riure que tenim els éssers humans. Hola, que tenim una trucada. Sí, bon dia. Bon dia. Bon Sup dia. Suposo que deu ser de les positives. No. Oh, que bé. És <laughs> es que costa de trobar, encara que avui dia hi ha molta gent negativa, moltes, poder... hi ha molts, i jo també de vegades també em conto, doncs és difícil que la gent doni aquest pas. Entonces, com te dius? Núria. No, Núria. Sí. Ara ja t'he conegut. Estàs una mica constipada. Núria. Una mica constipada, sí. Molt bé. Doncs a veure què, què ens aportes avui dia. Bueno, la, jo tenia una pregunta. Jo sóc més negativa que positiva. I llavors, eh, quan tinc una... A, algun problema o algo que em provoca angoixa, m'acosta molt de treure l'atenció negativa sobre aquest problema. La, la incertesa de saber irà bé Irà malament Això me provoca una angoixa I no sé com fer-ho per ser més positiva I no enfocar el meu pensament Que mm -hmm. se'n va directe en aquesta Posició de negativitat Bé, doncs si m'ho permets Perquè faré una mica ús de la meva professió I si t'hi donaré una recepta Si sí. està bé sí. Mira, una de les coses que Ens pot ajudar quan tenim pensaments negatius És lligar-ho Com m'havien dit al principi del programa En si és una que tu t'estimes o no t'estimes en relació a, diguem-ne que quan tu tens pensaments negatius o comences a desenvolupar una una actitud amb aquest sentit, hauries d'esforçar-te més en, en el fet d'estimar, no? Primer amb un mateix, perquè l'estimació té un efecte miraculós amb aquest sentit. O sigui, si tu ets la persona més capaç d'estimar la Terra, primer amb un mateix i després els altres, la negativitat o sigui es desapareix, en el sentit de que si posa adjectius diguem-ne el tema positiu en què està relacionat la positivitat està relacionada amb adjectius com esperança com valentia com estimació com tots aquests adjectius que en certa manera podem estar lligats al tema positiu no? i la negativitat en què està lligada la desesperança, la por, l'ansietat i amb un... aquesta llista Tu hauries de fer una, una ratlla al mig i el teu pensament diu bueno, això d'on te ve? Anar a buscar una mica l'arrel, no? l'adjectiu que caracteritza això. I quan ho tinguis eh, més o menys clar, doncs, començar a treballar-ho d'aquesta manera. portar més estimació o més voluntat o més coses positives en quant als adjectius amb el teu comportament. Era, per la ràdio en 5 minuts és una cosa ja. que és ben prou, bueno, si ja te podem servir en alguna cosa més perquè te pugui ajudar en aquest mateix moment, doncs estem a la teva disposició. Bé, bueno, la veritat, escoltar-nos sempre t'aixeca una mica més <laughs> la positivitat. El que passa la feina és que governar un, el cap de cadascú, no? perquè no se te a anar allà on, on tens tendència, no? Sí, sí, s'ha de domesticar, s'ha sí, d'entrenar. En aquest sentit també hi ha una pauta que és molt interessant, que és a dir que tots els problemes o les solucions partessin de l'interior nostre. Has de buscar, o com fer una anàlisi, dir, bueno, què hi ha dins meu, no? Per què no sóc capaç, per exemple, de, de ser positiva, d'estimar en aquest mateix moment, no? Perquè de vegades hi ha algun bloqueig al mig que no ens cedeixen. I es, eh, les pors i així som com els fantasmes, no? Quan treus el llan sol, te dones compte de que no hi ha res a sota. Però Aha. de moment estem impressionats pels seus efectes, no? Ens deixen portar pels efectes d'aquesta situació. Sí. I de vegades s'ha de ser una mica valent i dir, bueno, a veure, per què no? I confiar en un mateix més i atrevir-te i fer els passos endavant, no? Sí, perquè a vegades m'he de que t'enfoques en un problema o que te creus que tens, tens una preocupació o una angoixa i estàs molt enfocada, preocupant-te i al final ni té el resultat que esperaves Clar. i se s'assolventa tot sol i tot aquest temps que has estat pensant que, que podria passar alguna cosa o podria, tot aquest temps ha, ha estat perdut perquè al final no ha tingut el resultat que tu tenies por de que tingués mm -hmm. i llavors Exacte. has perdut molt de temps i molta i dius per què he estat pendent d'això, si sí, ara no, però la tendència sempre és aquesta, no? Sí, perquè sí. hem d'anar en compte amb els pensaments perquè se, quan se van instaurant a la ment després fan un hàbit sí. i de vegades hi ha gent que se'n surt d'una no? i dius, per exemple, tens alguna molèstia, tens, té te totes malament ai, ai, què serà això, i sí. veus la televisió i només te parlen de malalties sí greus i surts al carrer i la gent explica lo malament que se sent, i sí. un se va fent la seva pel·lícula i un passa molta angoixa, després vas al metge i et diu el metge, noia, ja hem vist els anàlisis, no tens res. Sí, per això. I, però hauríem d'observar això i aprendre'n una mica d'això, no? Viure sí. el moment present. O sigui, no fer, no avançar-nos, que te crea ansietat. I yeah. de vegades no pensar en el passat, si hem tingut una mala experiència, perquè això te crea por. Ja. Yeah. En canvi, això, el moment present, els animals ho tenen molt bé, perquè no tenen aquesta... Els humans som criatures molt, molt interessants, i molts, però de vegades ens fem mal nosaltres mateixos. Sí. Els animals no pensen en el que ve darrere, ja. o no pensen en el passat, viuen en el moment. T'imagines amb aquesta mateixa manera de pensar dels humans, si visquessin a la selva? Estarien dos dies i, i el, el segon dia estarien, moririen de por pensant que el depredador ens espera a, allà a, a, a la cantonada que ens menjarà i, que, i si veus el comportament animal quan tenem un, un moment un ensurt, o hi ha per exemple algun depredador que es menja una, una peça doncs el del costat, un cop que veu que el lleó ha menjat, continua tan tranquil ja no està dintre de, de la seva, de la, dels seus pensaments o de la seva manera de la seva ment, això de tenir por ja ha passat, ja no i els humans tenim aquesta tenim virtuts, però tenim aquesta capacitat també de fer-nos mal, no. de viure sempre constantment amb estat d'ansietatat perquè ho provoquem. Sí. I això es tindria de vigilar, de vigilar sí. una bona eina per això és observar la ment, per exemple fer meditació o la respiració, així i deixar que els pensaments vagin vagin passant molt bé, úria, no molt sé bé, si. <laughs> Gràcies. Moltes gràcies, a Déu miuria, Bon dia, vale, bon dia adeu Despectar, somiar, somiar i viure La imaginació és més important que el coneixement Albert Einstein, científic alemany Despectar, somiar i viure Ara que parlàvem de la meditació i la relaxació com una eina també per ser més positiu podem posar una cançó que ens ajudarà a relaxar-nos a apartar una mica la ment de l'entorn i connectar amb el nostre interior a través del nostre silenci podrem accedir a uns pensaments més positius Aquesta cançó és una obra mestra de Simon Iger-Funker que no necessita cap mena de presentació Alça del silenci Observeu els pensaments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 Restless dreams I walked alone Now the streets have collapsed on Near the hill of a street land I take my collar to the cold and damp, When my eyes were stabbed By the flash of a neon light It's with the night.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 One no wonder It's been the sound A silent Who said I do not know Silence Like a cancer Roll Hear my words that I might Teach you Take my arms that I might Reach you But my words Silent raindrops fell And the echoey The waves of silence And the people bowed and prayed And the young God they made And the sign flashed out its warning In the word that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on a subway walls The gentleman calls Whispering the sounds of silence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 amb el programa Pensaments Positius versus Pensaments Negatius. Hem de dir també directament a recordar el nostre telèfon, el 972-6243-03. I eh, recordem també a la Sílvia que, com és habitual en aquest programa, totes les persones que fan la primera trucada els hi fem un, un sequi, i en aquest cas... Si t'he vols dir, sí, a la ràdio tenim un CD que és de música de relaxació que hem fet una recopil·lació a l'escola de Tai Chi Junso d'Esclanyà. I a més tens un val descompte de l'estand d'aquí de Bagu que està situat al carrer Sant Pere, número 2. Tindràs un 10% de descompte amb la compra de llibres. Doncs moltes gràcies i continuem avançant. Del tema de la, de la positivitat podem dir l'estat natural de les persones és ser positius. Si no, fent referència a l'exemple dels nens, no els nens són positius per naturalesa. Mm -hmm. Sí, sí. A un nen sí. li dius, uh, de, uh, demà passat te portaré a la platja, i ja no hi viu, ja està content, <ríe> està il·lusionat. En canvi, nosaltres dius, oh, potser pol·lourà? O trobarem aparcament? <ríe> sí. I, en, en certa manera, també volia fer una reflexió en el tema de, de ser positius. No? De vegades és el que deien també una mica amb la Sílvia, és el nostre ego que tenim. Bueno, en certa manera, volguem eh, que tota la vida sigui de, de feta com, com, algo, com una pel·lícula top positiva, ens eh, projectem al món d'una manera una mica massa reduïda, no? Si mirem l'univers i si mirem les circumstàncies, realment sabem que la vida no s'ha d'acafar seriu perquè ningú sortirà viu d'aquesta vida. Per tant, ens hauríem de valorar aquesta oportunitat que tenim de viure. En principi hauríem de pensar que totes les persones que estan viues som campions i hauríem de ser positius per naturalesa, perquè el fet de que siguem aquí hem de dir que ja som campions, que, que a l'hora de la concepció, en tants de milers d'espermatozoides i òvuls que hem sigut nosaltres els campions i el que hem sortit a la llum i estem aquí ja perquè som guanyadors. A partir d'aquí hauríem de fer el pensament d'aprofitar aquesta aquesta oportunitat que tenim de viure i també pensar que no, que no som gaire importants, que si mirem el tema de l'univers, mirem el que és la Terra en relació als planetes i a l'univers en general, som un gra de sorra i que de vegades volem, ens volem projectar d'una manera massa important, no? i realment si ens agafessin la vida com el, el fet de, de viure com una Sennzill com alg que podem aprofitar el fet d'estar vius, de respirar, de que surti el sol, de que faci un bon dia, de que tenríem prou ingredients perquè la nostra vida siguis realment positiva i que que valgui la pena viula no poder de vegades pensar que podem perdre la vida en qualsevol moment ens hauria de fer reflexionar i ser positius del moment de viure que intensament i de d'aprofitar la vida. El fet de, de morir no és el pitjor. El pitjor és no viure. De vegades també imaginem que... Per què anem creixen complint anys, i cada vegada som més negatius? Per què això? També l'entorn ens afecta. Bueno, què ens afecta? L'entorn no som nosaltres que, que realment... Perquè és el que diguem, no? si tu te creus que realment som insignificants, no tenim res a fer en un món, en, en un univers tan gran. L'única cosa que podem fer és viure, i com fan, per exemple, la natura. No? Un, un ésser viu que un animal no, no pensa què farà, què li passarà, el món que es cau, que, que realment el que es dedica és a viure, a menjar, a... A fer ús de, de la seva vida no? i nosaltres a, tenim la capacitat tremenda d'imaginar i l'utilitzem realment com una cambra de tortura de nosaltres mateixos de vegades la, les ments de les persones hauríem de dir que és això, és una cambra de tortura ens exigim molt ens creiem que viurem dos mil anys i estem vi, vivint una vida que realment la vida ens se passa pel costat i ens adonem que realment la vida és el que el que passa en aquell moment que estem pensant en altres coses que no tenen importància. Cert, <ríe> molt cert. No sé, eh, necessitaria cinc o sis programes perquè jo mengego i, i és sol que també no és el meu idioma natiu, jo tinc molta més facilitat en el castellà, però ja és un repte i com que soc positiu, doncs vaig decidir de, de posar-me aquí davant de tothom per, perquè... Quedat a la piscina. Sí, posar l'exemple de que, bueno, amb positivitat i amb ganes doncs podem fer una mica un gra de sort per, per crear i per fer castells. Per altra banda hi ha molts estudis que recolzen que el pensament positiu redueix les malalties i ajuda a no desesperar, a sentir-nos més joves. Hi ha un vincle bastant intens entre la salut i el pensament. És molt interessant, això donaria per uns quants pro programes també. <ríe> Bé... Bueno. De moment fem una petita incursió. Sí, eh, això és evident, no? La gent que és positiva viu més. Uh -huh. Emmalalteix menys. Simplement per perquè he fet. O sigui, simplement de, de, pensant això i tenint algun criteri que és senzill, no? Doncs ja haurien de fer ús d'això. O sigui, és un, ja sabem, per exemple, qui diu que el, el millor medicament que s'ha inventat mai és el placebo. Per què sí. això? Perquè fa creure les persones que realment es curaran i que, i que sortiran de la malaltia. uh -huh. La ment és molt poderosa. <ríe> també diu que la millor, hi ha un dit que diu, la millor medicina és aquella que entreté el pacient perquè la, natu la naturalesa actui. <ríe> és bona aquesta. Sóc que ara no hi ha cap metge que ens escolta, o cap farmàcia, no? <ríe> també hem de dir que s'ha de fer, també aquí no volem fer divisions i que tot té el seu efecte i tot té la seva part positiva també. I tant. Però sobretot que ens animem a ser nosaltres mateixos a pensar i a, i a fer a fer la força dins del pensament. El pensament positiu, volgué conquerir coses i fer coses i viure intensament. Molt bé. Altres eines que també ens poden ajudar són les afirmacions i les visualitzacions. Exactament. Quan un és capaç de visualitzar o de veure al molt clarament, Normalment té molta més possibilitats de que de que d'aconseguirlo no si mireu ara al vostre voltant, tot lo que hi ha ara al vostre voltant ha estat a la ment o en el pensament d'algú, si no no existiria, doncs això ens diu també que abans per crear o per viure una situació primer la hem d'imimagingina. Com fer, com fer la pròpia pel·lícula, ser el guionista de la teva pròpia vida. Mm -hmm. Això jo, amb la meva professió, ajudo molt a la gent, perquè si no tens clar allà on te pots adreçar-te, difícilment arribaràs. Esclar. I després l'única cosa que pots fer és queixar-te, que no arribes a puesto. I això encara és pitjor, és <laughs> fer passos endarrere. Les afirmacions són pensaments positius que repetim per incorporar-los a la nostra consciència. A través de la repetició alimentem el nostre cervell amb idees productives que ens encaminaran a accions més beneficioses. Molt bé, estem a la recta final, despertar, somiar i viure. Tenim dos quarts i tres minuts, tres quarts i tres minuts d'onze. Molt bé, que tenim algun remei casolà per avui relacionat amb el tema del dia. Doncs ahir vaig estar mirant a veure perquè n'hi ha molts i així, sí, si avui vaig trobar un que seria molt recomanable i que ve del xamanisme antic, de la mm. tribal, i és molt fàcil, ens acostarà un ou. <ríe> <ríe> <ríe> Què vos dir amb això? La gent que, que sigui... T'has d'explicar perquè si no sona molt malament, eh? <ríe> sí, només un ou de gallina. <ríe> <ríe> doncs eh, el remei d'avui doncs, serà... avui ja en riu també això... Ja Ara estem creant ja, ja oxitocina sí. Sí. doncs és molt fàcil hem de trobar un ou de gallina si pot ser natural que no tingui la gallina feliç sí, millor encara i aquest ou sense fer res només ens el rentem les mans i el que fem és aquest ou passar-lo per al cos per la pell com si fessin un massatge ací uh -huh. acostant-lo a la pell i es diu que l'ou és com una cèl·lula gigant i que té la propietat d'absorbir la negativitat, ah. i és molt, està molt bé perquè la persona que té negativitat o així a sobre, un cop fet aquest ritual, quan trenques l'ou i ho poses amb un got, pots veure que la clara s'ha vist afectada, i es veuen com dibuixos, com, com, com terrenyines, com, queda molt lleig, no? i si estàs bé o així, doncs l'ou, no té cap transformació i és com com quan el trenquem normalment, no?, per fer un ou ferrat, per dir-ho. Uh -huh. Això s'utilitza molt i realment s'utilitza de, de, des de temps immemorials i no ens costa res. Bueno, sí, ens costa un, un ou. Un <laughs> Llavors, si en algun moment tenim un un estat de negativitat, passant-nos a l'ou, sense ens marxarà. L'ou absorbirà aquesta negativitat i ens la traurem de sobre. Exactament. Això també es pot fer d'una persona a l'altra, que és millor, no? Sí. En parella o així. Mira, farem aquesta prova, no? I fer com una mica eh, un pensament positiu i una fer neteja. una Sí, fer una mica també de, de preparació i de fer-ho, uh -huh. clar, perquè és el que diguem, el pensament és el que... Lo que afecta en el si tu penses, bueno, això serà un joc i a veure què passarà posar una mica d'il·lusió i posar una mica d'imaginació. Clar, i el fet també de fer-ho en parella ens donarà estimació <ríe> bueno, a veure com et acaba et això ah, això ja depèn de cadascú <ríe> doncs posem pues, aquesta prova també de van, a veure si algú fa i què ens explica com, queda, uh -huh. la, com va quedar la clara de l'ou perquè aquí hi ha moltes aportacions de gent que diu em oh, va, va sortir una cosa molt rara i va quedar l'ou que una mica fastigós o una mica... <ríe> ho, provarem, ho provarem també una cosa tan senzilla com a vegades una, una dutxa en un moment de negativitat, l'aigua, que és un element neutre, també ens pot netejar de l'energia negativa que portem a sobre. La sal, diuen, que també ajuda. Uh -huh. Per exemple, hi ha gent que del món de les és així, que normalment com fan massatges i per protegir-se una mica es refreguen les mans en sal. La sal, diuen, que també té aquestes propietats. Sí, també serveix per netejar les pedres, no?, les pedres precioses i energètiques. Sí. Es netegen amb sal, també. Sí, la sal té té unes propietats que sempre s'han utilitzat també en aquest sentit mm -hmm. si més no el fet de, com dèiem abans el pensament projectat en relació a la persona i així ja fa molt no? perquè és això dels vasos comunicants si tu estàs molt un dia molt negativa molt trist molt, i te ve una persona que sigui molt positiva i molt, només el fet de parlar amb tu o, de, o de, inclús si és una persona que es dedica a de fer-te un massatge o així ja s'equilibra no? hi, hi ha una comunicació a nivell d'energia no? i aquella persona doncs, realment fa, fa té un benefici d'això no? i després uh -huh. tots sabem les persones que s'han dedicat a les teràpies que després tu t'has de protegir també i t'has de, i has de trobar una font que sigui forta perquè hi ha molta gent que es dedica a les teràpies que realment em malalteix així, si no té una bona font d'alimentació que absorbeixen la negativitat del pacient. Exactament. Mm. També és, una, és útil, jo ho he provat a vegades, en algun moment en què ens trobem amb una persona negativa uh -huh. eh, i que, o també els anomenats xupopteros, que xuclen uh -huh. l'energia positiva que tu portes sí, i sense adonar-se'n te l'aprenen. També podem crear com una barrera mental per dir, bueno, estic aquí amb tu, però no deixaré que m'afecti la teva negativitat. Sí, el que passa que això de vegades cansa. No? Jo crec que el millor és fugir. <ríe> ja, però a ens de que trobem esta, una mica de que estas, en un compromís. Sí, de que este, perquè és el que diuen, que el dolent s'enganxa. Eh? Mm. O sigui, hi ha gent que de la veritat que, que dius, bueno, és que una altra vegada ja són persones que realment i, clar, la naturalesa han, o sigui, ha desistir tothom, no?, i ha d'haver tothom. I després, que certament, tenim el poder a la gent, també, no? Sí. De vegades, certs ambients, o compartint, depèn de quines persones, mm -hmm. el preu que, que paguem és massa gran. O sigui, jo treballes, per exemple, en una empresa que tomes negatiu, que sembla que rius i ja no treballes, i al final, no sé, jo m'estimaria més guanyar menys, però està en un ambient positiu. Sí. Això t'aporta, també, perquè, si no, el... Al final ja saps pagaràs amb la teva salut. Exacte. També hem de dir que és bo allunyar-nos una mica de, les, de la negativitat dels mitjans de comunicació, de tots els programes sensacionalistes que no aporten res de bo i l'únic que fan és embrutar-nos. Sí, per desgràcia el tema de la positivitat i tal encara no és gaire negoci, és més negoci la negativitat, el mm. morbo, el dir... Ja. Tantes persones que moren a les carreteres, que si fa molt mal temps, que si, bueno, i també hi ha algú sempre positiu que diu bueno, i, uh, i els que arriben sants i estalvis, que no, no els anomenem. Jo puc, puc, proposaria això, no? contar quantes persones arriben contentes i contentes. Podríem seu. fer un, un programa de notícies bones. Sí, el que passa que no s'escoltaria ningú, <ríe> <ríe> perquè la gent sempre està més pel provar. morbo. S'ha de provar, a veure, s'hauria bueno, de que provar. No, no tenim res a perdre. <ríe> Despectar, somiar i viure. Us explicaré un conte que potser coneixeu, i ja que és un conte tradicional. Es titula Els venedors de sabates. És una vella història de dos venedors de sabates els que les seves respectives empreses van enviar a l'Àfrica per vendre els seus productes. Tan aviat com van desembarcar, el primer venedor va veure que tothom anava descalç i va enviar de seguida un telegram al seu cap. Això és un desastre. Torno en el primer vaixell. Aquí ningú porta sabates. Una setmana més tard va arribar un segon venedor, el qual es va trobar amb la mateixa situació. Només es veia gent descalça pels carrers i ràpidament va enviar un telegram a la seva empresa. Això és fantàstic, em quedo aquí. Perspectives fabuloses. No tenim competència. Molt bé, acabarem avui amb una mica... Tenim moltes coses a dir encara, sense fa curt el, el programa. En principi, volem recordar que el pròxim tema que tractarem a ADCB es dirà la universitat de la vida i l'acadèmica. La la uh -huh. Un tema molt interessant, això, perquè hi ha gent que triomfa la vida sense tenir cap estudi, i som triomfadors i grans empresaris i persones d'èxit, i hi ha persones que tenen molts de coneixements molts i no fan real la seva vida. Un uh -huh. tema interessant després sí. volem fer també eh, obrir el tema de la participació el de la gent, que volem gent positiva, tenim Facebook que ja anem a 140 ja estem passant els límits de velocitat oh. volem que la gent s'afegeixi que ens donguin consells que participin que també els establiments comercials que intentin ser positius que intentarem superar la crisi que ens feu arribar els vostres obsequis per la gent, que tot això realment, si hem de sortir de la crisi, haurem de fer-ho d'aquesta manera. Col·laborant uns amb de, sí. els altres. De quina manera podem sortir, si no? Tots units fem força. Sí. I també pensar això, que quan hi ha una persona que, que dona un pas endavant i així, el que necessitem és recolzament d'una manera o una altra. Sí. Si més no, sols no podem fer un castell. Mm -hmm. o gui eh, necesstem mal que la gent participi, estem molt contents de que Facebook tothom entra tothom ens diu que està molt bé i així però volem més que la gent més participació, que la gent surti que, que vinguin també el programa sí. en directe sí, sí, aquestes... li faci il·lusió que es posi en contacte amb nosaltres. Clar, aquestes coses hanhan de Esterioritzar. Sí. Si no, potser arribarem a el que s'està ara altres països, no? que ja arriba un moment que la gent ja no té més res bé que sortir al carrer a cridar. Mm. I precisament aquest programa el que pertany és això, no? que si la gent vol parlar i vol dir i se vol queixar i se vol... que fem, aprofitem aquest mitjà i aquesta oportunitat que tenim. D'aquí, des de Ràdio Begut, doncs allà on arribem i a totes les persones que ens escolten, doncs diem això. Per què no? Sortiu, crideu, parleu, critiqueu, però fem un programa o fem una mica d'associació en aquest sentit. Molt bé. Ens ha escoltat algú avui? A Sílvia i la Lúria. A, sí. A veure si tenim aquests fantasmes que hi ha aquí dins, dient, bueno, això serà si els fem fora i si rebem tot el recolzament de la gent que, que se fan estimar. Nosaltres som uns grans estimadors de gent i sí. volem que la llei de l'atracció funcioni. Fem una proposta amb aquell llibre que vaig comprar ahir que me'n llegiré molta atenció així i faré una dedicatòria i també es llegirà la Laia. Farem, mirarem a veure si funciona o no funciona i després ho regalarem amb, amb un programa i, la, i explicarem a veure què s ha, ha succeït des de que el' hem comprat i l'hem legit i després la, la persona que el rebi doncs, també... Participarà d'aquestes bones intencions i vibracions i pensaments positius. Sembla bé? Em sembla fantàstic. Posarem la cançó del dia. La lletra que escoltareu ja ho diu tot, d'aquests nois. És una banda de Riqui de Saragossa formada cap al 1995. Hem de dir que els components són d'arreu del món. Hi ha un suïss, un andalús, un africà... Les seves lletres declaren la seva preocupació pel medi ambient, la pobresa i la injustícia al món positivo de Shasta. Adelante.